Rugăciunea 45 pentru taina și mucinicea inimii Doamne, Iisus Ta, învățătorul cel când și este. Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, Dăruiește-ne taina și mucinicea inimii, Ca să trecem peste pragul închipuirilor și al imaginilor, Peste rătăcirile minții, Înaintea Ta trebuie să ne așezăm Printr-o rugăciune merită la picioarele tronului tău de sloavă, te ne închizi mintea în comara lăuntrică a inimii, dincă ea este camara dinuntă a minții noastre. Ca în tilda picioarelor te-am așteptat, cu de la rugăciuni minții în inima aprinsă, de aceea te rugăm să ne de gânduri de cele alege și de pline. Aruncată să noastră ca niște de foc de către duri, de către toate ducurile necurate. În ele se ascună cu litanie, ca să ne răpească liniștea și bucuria cea de fămițească, pe care mi le aduci când rugăția minții covară în inima pe dreptele smereniei, dincă smerenia cea între tine este darul tău ce-a care îl dai al tăi. De aceea te rugăm, dăruiește-ne în ele în de vreo duhovnicești în cu simțirile duhovnicești ale inimii, alungă toate gândurile și simțirile cele păcătoase, Încă încă rugăciunea lipsită de atenție la harică nu ajunge înaintea ta. Alungă înșelarea, ca o lucrare,